Salmul 132 al dreptilor Doamne, fericiți sunt dreptii Tăi, cu mir semnul sfințirii pe ei ai pus și ei bobul de foc al iubirii, ca jertfă de tămâie și smirnă în salmi au adus. Doamne, pe Tine te caută în rugăciunea lor pe tine te laudă în cântecele lor, pe tine te ascultă în ascultarea lor. Doamne, în cer și pe pământ, ei pretutindeni, cu ei ești. Cuvântul tău îl împlinești, împărăția ta prin ei o faci, prorociile tale pentru ei le rostești. În Doamne, în lume de ei. Cu ei ești. La tine când îi aduci, în tine sunt. Cu ei când lucrezi, toate le sporești. Doamne, râvâna ta este râvâna lor, slujba ta este slujba lor, casa ta este sufletul lor, biserica ta este încugetul lor. Doamne, de păcate ei curățit sufletele lor, ca apa Vie, le-ai luminat făptura lor, cu harul tău ai sfințit. Doamne, lacrima lor în bucuria ai prefăcut, de cununile fericirilor parte le ai făcut. Doamne, inerul numelui tău cel veșnic în mâinile lor l-ai pus, veșmântul de cinste pentru ei l-ai adus. Doamne, rodul credinței înădejdii iubire râvnei și milei. Ca pe niște talanți câștigați, în mâna ta au adunat. Doamne, ale tale dintr-o ale tale le-ai dat când prin salme de iubire și slavă te-au întâmpinat.